Дійшло до того, що навіть матеріально відповідальні цивільні кладовщики, коли мали у своїх складах якусь роботу з дуже дорогими продуктами, то просили в штабі, щоб їм для виконання тієї роботи давали солдата Марчука, тобто мене. І я вийшов як особо довірена людина, якій можна все довірити, що би я не сказав, мені вірили. Якщо я зробив те чи інше, і про це сказав, мене ніколи вже ніхто не перевіряв, чи воно так, і не слідкували, як я працюю, чи я не ледащий. А це мені дуже було на руку, тому що коли працювати в гурті товаришів, там жарти, сміх, брудні розмови, нецензурні слова, прокльони, і душа праведника в такому томиться. Коли ж я працював самий, то була тишина. Я міг собі мати єднання з Богом, у думках, наспівувати і навіть молитися. Коли я так працював і в кінці роботи виходив, щоб йти у своє розположення, мені дуже часто кладовщики, у яких я виконував роботу, накладали на стіл дещо з тих дефіцитів, біля яких я працював, щоб я взяв те для себе. Я скромно відмовлявся і дякував їм за їх доброзичливість до мене. Вони ж настаювали. Ты же сам не возьмешь, я знаю, а тебе тоже хочется. Это уже не краденое, я ответственный за это и даю тебе, бери, со спокойной совестью, это твое, честное». И я, что приносил меж хлопцей, делился с ними, а они спантелячно вздевание выгукували. «Ты смотри, сектант, мы воруем, а он нет, мы грешники, он святой, а у него больше, чем у нас». І в мене вже був привід до виховних розмов з ними. Опісля моя вдача понесла мене далі. На цих окружних складах працювали цивільні експедитори, які доставляли продукти залізницію військовим частинам по всьому Туркестанському воєнному округу. Вийшло так, що мова про мою чесність дійшла і до них. Мене викликали в штаб. Роз'яснили ситуацію і оформили на мене командировочні документи їхати з одним із експедиторів у місто Черджоу Туркменської Республіки. Ми супроводжували тоді шість вагонів, які були призначені в різні кінцеві точки. Потрібно було бути і з першими вагонами, які вже доїхали до точки призначення, щоб їх здати, оформивши всі документи, в той же час потрібно було бути і з другими, які ще не доїхали. І це для експедиторів було досить складною ситуацією. Брати з собою у помічники солдатів вони боялися, тому що за. Недовгу відсутність експедитора у вагоні, нечесний солдат міг легко продати якомусь дядькові пару мішків ресо, букет, цукру, чи пару ящиків консервів, чи інше, впівдарма за декілька червонців. Йому що? Він матеріально невідповідальний. А експедитор, який відповідає, нічого би не примітив. А коли дізналися, що є такий надійний солдат, що не краде, всі погналися за мною коли мали такі складні маршрути. І після першої моєї поїздки, за яку я отримав добру характеристику, мені вже готували другі документи на другу. І так пішло далі. Я приїжджав з командіровки, честився, гладився після дороги, тому що в штабі вже готували для мене другу поїздку, а хлопці знову з пантелечино і кидали у мій адрес. «Ти смотри, сектант!» «Разъезжает, а мы пашем, как кишаки. Что это такое?» А я им с лукавинкою говорю, «Хлопцы, разве я кому-то из вас перешел дорогу? Езжайте вы, проситесь у начальства, я не просился, оттесняя вас. Да, ты не просился, кажут они, тебя просили, тебе это хорошо, потому что ты такой, а мы не такие, и нас не просят». А я им сказал, «Будьте и вы, как я». Я з радостю вступлю вам місто, якщо станете моїми брат'ями по чесності й правді. Подібні напівстички між нами були і з іншого приводу. Коли ми пізніше переїхали з частиною наших складів у місто Черчік за 30 кілометрів від Ташкента, там уже не було варти, щоб охороняла ті склади, як це було у Ташкенті. І цей обов'язок ліг на нас 40 солдатів. До тих пір у нас не було зброї. А з приїздом у Черчік, де треба було по черговому наряді охороняти територію складів від злодіїв і диверсантів, солдатам видали автомати. І по черзі одна частина з наших вартувала, а решта працювали. Я ж караул на варту не ходив. В моїх документах було зазначено, що я сектант, який зброї в руки не бере. Я вірю, що так розпорядився Бог, що зав'ячасті мене відправили на продовольчі склади працювати туди, де зброєю немається, а тільки працюють, щоб не було проблем через мене. А коли обставини склалися так, що потрібно було і на тих складах брати зброю в руки і йти на варту, я вже був улюблениць усіх командирів, всього колективу тієї служби, а особливо полковника Васюшина, керуючого тими складами. Він надзвичайно мене поважав, просто любив, як батько сина. Любувався мною, моєю поведінкою, і завжди хотів мені щось зробити добре. Він переконався у твердості моєї віри і, видно, розумів, які небезпеки висять наді мною в армії з причини моєї віри, якщо я вийду з-під його опіки, і навіть пропонував мені допомогу в тому, щоб я був звільнений з армії. Був такий закон, що якщо батьки вже старі і одинокі, можна було звільнити сина з армії. Для цього потрібно було справки з місцевого військомату, і він сам писав у військомат про це, без того, щоб я його просив. Але звідти ведали таку справку, що я не міг бути звільнений. І цей полковник викликав мене до себе і з і смутком, наче щось великий загубив, Вибачався переді мною і говорив, «Рядовой Марчук, ви знаєте, як не тільки я, но ми всі, всім колективом уважаємо вас за вашу чесність і трудолюб'я. Знайте і то, що не ви мене просили, а я сам предложил вам свою допомогу і ходотайство о вашем освобожденні». Мне так хотелось осчастливить вас, но, увы, не получилось. Я сделал все, что мог. По-видимому, нам еще быть вместе. Сколько вы будете в моем подчинении, мне будет приятно защитить вас от беды. Слава Богу! Обещаю я. Надеюсь, вы понимаете, что такой разговор должен остаться только между нами. Я заверю его що дуже добре все розумію і не підведу його. І навіть осмілюся ще прибавити, що є тільки один, з ким я можу про це говорити. Це той, в кого я вірую, щоб він робив вам добре, як ви робите мені. Він подумав і по військовому чітко промовив. Грядовий, Марчук, будьте ісполнительни в своїх обіщаннях, ідітьіть. Я теж по військовому чітко приклав руку до скроні, цокнув каблуками, повертаючись на 180 градусів за словом «слушаюся» і вийшов. І таким чином Бог через цю людину, як я описував вище, так повисив мене в очах того колективу, що я вже був відокремлений службою від всіх моїх товаришів. Хоч би я і не відмовлявся від зброї, то подовгу моєї служби в роз'їздах я не міг бути в черзі враз з іншими, щоб йти на варту. І всі тридцять дев'ять хлопців несли тягар караульної служби, а я один – ні. То вони деколи теж по цьому поводу бурчали у мою адресу. «Ми пашем, які шоки!» – он роз'їжджає. «Ми ночами мучимося в караулі, он спить себе блаженним сном. Хто ти такий, Марчук?» Или умнее на всех, или хитрее. Я в таких выпадках щеро говорил. Я не умнее вас. И о хитрости, думаю, вы сами знаете, что и говорить нечего. Я просто послушнее вас, самому главному, моему Господу. И Он уж заботится обо мне. Делайте, как я. Делайте лучше меня. И да будет вам лучше, чем мне. В конце року, коли в штабе складали речный извит, і не встигали вкластися в срок, взяли і мене на допомогу, так як знали, що я бухгалтерський працівник. Там було біля чого посидіти, тому що товарооборот за рік складав мільярди, а споживачів сотні. Хлопці теж косели на мене, але бачили, що я дійсно розуміюся в рахівництві, бо без цього там не поможеш. І так Бог помаленьку звеличував мене в їх очах. І Євангельське слово, яке було в моїх устах, вже не здавалося їм глупотою. За цей час, про який я описав тут, я вже мав знайомство з віруючими в Ташкенті Черчику. Баптисти мали в Ташкенті відкрите велике зібрання, а п'ятдесятники не мали. Їх керівники були в тюрмах, за Слово Боже. А ті, хто залишився на свободі, були залякані, розсіяні і обезсилені духовно. Коли я познайомився в Черчику з п'ятдесятниками, вони спочатку дуже насторожено відносилися до мене, боялися, чи я не підісланий, щоб їх вислідити, хто віруючий і де збирається. Але коли вже друзі які більше мені довіряли, привели мене на дуже законспіровану духовну молитву, і там Духом Святим було сказано про мене, що я дитя Боже, то я був прийнятий всюди. Зібрання в Ташкенті знайшов таким способом. Коли нас вже стали відпускати в місто по звільненню, перша моя мета була, як знайти зібрання віруючих. В тій порі запитували дорослих людей, Запитувати дорослих людей, де церква, чи де живуть віруючі, було небезпечно. Це насторожувало людей. Віруючі могли не признатися перед воєнним, хто вони, щоб не навести на слід ворогів церкви, а невіруючі могли прослідкувати за тобою. Хто ти такий, що тобі потрібні віруючі? Значить, ти сам віруючий? Якщо той, кого ти запитав, був би на службі у кідебістів, він вже би не відстав від тебе, щоб довідатись, з ким ти маєш зв'язки, щоб донести в КГБ. І я подумав так. Сідаю рано в трамвай, коли пора їхати людям на зібрання, і їду. Буду дивитися на пасажирів, і, напевно, впізнаю, хто віруючий. В Ташкенті було багато номерів трамваю і автобусів. Якби я не сів на той номер, що їде біля зібрання, то нічого би не знайшов. Але Бог повів мене так, що я сів на третій номер, який їхав якраз біля зібрання, а я того не знав. Я нічого не знав, але спостерігав за пасажирами і побачив, декілька жінок, які трималися разом, і по їх одягу та поведінці, мені подумалося, це віруючі. І я вирішив, де будуть сходити вони, там зійду і я, і піду за ними. Так зробив, і дивлюся, вони заходять в церкву. Біля дверей вивізка – дім молитви Іванських християн-баптистів. Коли я зайшов у зібрання, було вже майже повне. І воно було дуже велике. Я стільки віруючих зібраних разом ще ніколи до тоді не бачив. Мені дали місце. Я сів, і коли вставши на ноги, всі разом заспівали знайому мені пісню тільки на російській мові «Зійдім на Гологофу, друзя», я був у великому захваті. Я і такого співу гарного ще не чув. В нас в селі співали гарно, але по-простому. Більшість псальмів співали всі унісон. А ті міські люди були більш музикальні і натренировані співали в чотири голоси, як в хорі. Коли той спів полетів увесь над зібранням, і я влився в ту гармонію, я розчулений заплакав. І так плакав, що трусилися мої плеч, і я не міг співати. Обмивався сльозами радості і благоговіння перед Богом. Мою щирість помітили в зібранні, і після зібрання кругом мене вже було багато доброзичливих друзів, які розпитували мене, звідки я, кликали додому, на гостину, і так я опинився у великій сім'ї віруючих. Від них я після узнав про наше братство п'ятидесятників, яке було в Ташкенті в тій порі дуже маленьке, а в Черчіку було більше, але вони були жорстокого ними. Одного разу покликав мене полковник Васиушин штаб, а зі мною ще одного солдата з-під Москви по фамілії Рум'янцев, і став викладати перед нами таку справу, що на складах зробили ревізію, і в однієї кладовщеці не вистачає 450 кілограмів комбінованого жеру. Вона перелякана. Нічого не знає, як це сталося. А нам так не хочеться її віддати під суд. І ми вирішили допомогти їй. Нам потрібно два вагони бочок з комбінжером відправити залізницею в місто Фергана. На підлеглій нам продовольчий склад ми завантажуємо ці два вагони комбінжером, і вас обоїх посилаємо з цими вагонами».